wa an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa shahadu anna muhammada abduhu wa Me, na ni nasazangu nimebadilisha na hisa imewacha nadhumbie masuala na hisa maswala ya funga na nachokileta kwenu kwa kuwa mbele baada ya masiku machache takayokuja kwa sababu tuko katika 12 la mwezi wa Shaaban tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hivyo nitazungumzia ninachokusudia kuzijenga kuzijenga nafsi nafsi yangu na nafsi zenu kuingia furaha maalumu ya kulekuja kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ya nikila moja au ina furaha kwa hivyo nitazungumzia fil farhi shahari wa ramadhana kusufuraha ya kufika mwezi mtukufu wa, wa ramadhani fal muslim ala khairin daima mwislam kama mwislam yupo katika kheri daima dawama wala siyama na khasa, khasa idha manna allahu alayhi bale atakaponemeshwa na allah subhanahu wa ta'ala Biidiraki shahari ramadhana ule kudiriki yani kule kupata mwezi mtukufu wa ramadhani wa ghairihi minal na pale anapo yapata masiku mengine katika masiku ya kuchuma katika masiku ya kheri mawasimi liibadati katika, katika masiku ya kuchuma katika siku za ibada yani kuchuma katika ibada wawafaqahu liigtinamiha na akawafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala liigtinamiha kuweza kutumia hayo masiku ya mambo ya kheri kuchumia mambo yaheri akayakamilisha masiku hayo kwa kuyafanya fima yale ambayo sharia tuna ajlihi yaliokuwa imewekwa sheria kwa ili yake kufanywa katika kipindi hicho. Kwa hivyo, Muislam kama Muislam daima dawama Yupo katika kheri na khashakhasa Muislam kama Muislam anakuwa yupo katika kheri pale anaponeemeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala akayapata masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na masiku mengine yote yale yaliyokuwa hata si masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani katika masiku yalikuwa ya kuchumia mambo kheri mswam anakuwa yupo kheri na pale anapoafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala akawawezeshwa kuweza kuyatumia masiku hayo na kuyakamilishia masiku hayo Kuyafanya yale yaliokuwa yamewekwa kisheria kwa ajili ya, ya, ya kufanywa katika masiku hayo mswam kama hivi ndio yanakuwa kwa kila mmoja ni tayari katika sisi awe na furaha ya kule kwa Mwezi mtukufu utakuja tena simba mrefu kutoka leo muislamu kabu muslimu tofauti na wale ambao kwa waleokuwa wamenyimwa yani wamenyimwa mambo ya Nao ni nani Alladhina wale ambao takunu hayatuhum alaihim wa wale ambao yana, unakuwa uhai wao juu yao yani kule kuishi kwao juu yao wao wabal kuna kuwa ni majuto na kutakuwa na majuto katika kadiri katoka katika dunia yao na kadiri maisha ya dunia yao yanavyoendelea na mpaka katika maisha ya akhera kwa nini kwa sabab taburu alaihim ayyamul khair yanawapitia wao masiku yaliyokuwa mema masiku ya kheri na shahooru alkhairi nena pitia wao miezi ya kheri wa hu fi ghaflati mu'ridun nawa wanakuwa hapo katika kughafilika wenye kupuuza mbali ya mambo ya kheri ambayo no kwa yalikuwa nayo fikia ndio kukumbuka ni jala mkasema qadafir insanu ima an yast'amila awqatahu bilkhairi banadam ima atautumia wakati wake kwa ajili ya kufanya mambo yaliyokuwa mema Fataudu alaihi bid ili iwe, iwe sababu ya yale manufaa kheri ambayo kwaba aliyokuwa ameifanya katika kuutumia wakati wake yapate kurejea kwake yeye wa ima imma anystamila awqatihi na ima wanadamu ndio nikazungumza hibo atautumia wakati wake ni Kwa kufanya mambo ambayo kwaba aliyokuwa yashari na akifanya mambo ya shari fatamdu alaihim bilbarari yani patarejea kwake yeye madhara bali bali kutoka ndani yake na kule kuutumia kwake wakati wake katika mambo yaliyokuwa babaye mambo yaliyokuwa ya shari alafu ndo mke isoma katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallama kulunaasi yakdu kama kila mtu huwa anatoka asubuhi na mapema fama idhu nafsehu wajili kitu gani yani anajiuza kwa ajili ya kwenda kuiuza nafsi yake famutikha au mumikha yani kwa maana ya kule kuutumia muda wake wa maisha yake aliyokuwa akiatumia ibn katika khairi au yashari ima atakwenda ataiokoa famutikha Ikoboa nafsi yake kutoka na maangamizo au mubikuha au ataiangamiza nafsi yake katika maangamizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kama tukaona kwamba anatakiwa Aweyendo mwenye kuilea nafsi yake na kuisimamia nafsi yake. Na ajue kwamba Ichunga nafsi yake katika mambo ya kheri na akaitaka nafsi yake katika mambo ya utifu na akaikamata kamba ile ya nafsi yake katika kuipeleka katika mambo ya kuinufaisha iyo nafsi yake fayakunu ghade ahsana riayaata atakuwa mwislamu huyo amefanya uchungaji uliyokuwa mzuri sana no katika nafsi yake riayaata nafsi yake awala na uchungaji wa kuichunga nafsi yake mwanzo kabisa na ile ndio jambo ambalo kama lilo muhimu alafu tukaona na jana nikafahimisha kisha baadaye sasa baadaye hapo ndipo atakapokuwa mtu huyo ataweza kumsimamia mwingine ataweza kumshughulikia mwingine na kumchunga mwingine asiye kuwa yeye fa nafsa atakapoyaacha nafsi yake wa ati minal wasi wal kasali nafsi yake na yale ambayo kwamba inayoyataka hiyo nafsi min al katika mambo ya baasiya walkasali katika uvivu fayakunu qad daya nafsahu atakuwa ameipoteza nafsi yake, li namsaha, na yake chengina, wa idha daya al-insanu nafsaha na mwanadamu atakapoipoteza nafsi yake famada yahfazu ba'da nafsihim kitu gani kingine atakachokihifadhi ikiwa haja hifadhi nafsi yake kitu gani kingine atakihifadhi kwa nini kwa sababu nafsu hu au azu shay' nafsi yake ndio kitu kinye thamani kubwa zaidi na ndio kitu ambacho kwamba kilichokuwa kwa, kitu kufu zaidi lidahu kwake kuliko kitu kingine chochote kile ka wakumbuka katika asjaana ndo bikasoma aya katika sura shamsi Allah kuiapia nafsi na yale ambayo kwamba aliyokuwa Allah ameye ameipa hiyo nafsi katika mambo ya kuibainishia nafsi Mambo mazuri na mambo mabaya na Allah akakata kwa baqada ma aflaha Man banzakaha ameingia katika kufaulu yule ambaye kwa ataka itakasa hiyo nafsi yake na kwa upande wa pili wakonde khaba man dasaha na kwa hakika Ameitia khasarani nafsi yake aliyekula khasara man dasaha yule ambaye kwa atakaitia uchafu nafsi yake atakeitia uchafu kwa kitu gani dan lasaha atakapoitia uchafu hiyo nafsi yake kwa kufanya mambo ya madhambi, na almaasi wa shayati na mambo ambayo kwamba yaliyo kwa mabaya mabaya wa ahmalaha na akaidharauli ya bali hiyo nafsi yake watarakaha wa ma Na dha akayachilia hiyo nafsi yake deyani na msikilio kwa inayataka hayo ni mambo mabaya na ndio bana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika ya nyingi kuonesha kwa sababu kuacha nafsi da iliyokuenea yataka ni jambo lilikuwa baya. Kwa mfano kuna pahala akasema yauma yatazakkaru linsanu li ma saa siku ambayo atakapo kubuka mwanadamu kuyakumbuka maya li saa, hake, lunia, ambayo saa aliyokuwa ameyafanya katika maisha yake dunia ambayo bibi na wewe leo ndio tuko hai. Wa burzati yahimu libayara na siku ambayo itakapo dhihirishwa jahannam yani wazi moto wa jahannam limaniara kwa yule ambaye kwamba atakae ona kuona huo moto yani moto wa jahannam yani kuburri utakapodhihirishwa huo moto wa jahannam limaniara yani kwa yule ambaye kwamba atakae uona kwa macho yake mawili sisi leo katika maisha haya ya dunia tunaoishi mimi na Hatuwoni na yote mwingine hauoni moto wa jehanamu na walio kuachaondoka duniani hawajapata kuona moto wa jehanamu lakini siku miongoni mamasiku Allah subhanahu wa ta'ala ataudhirisha moto huo wa jehanamu kisha uonekane akhera lakini yara hal insan ayna auone mtu moto huo kwa uwazi amama wajihihi bele uso wake wa burr dhati jahim utakapodhihirishwa moto wa jahannamu baada ya kuwa ni kitu cha siri ni kitu cha gaibu hakionekani katika maisha ya dunia fa anna man tagha wa afara alhayat adunya nafsi yote hiyo ndiofanya yote hayo ama yule ambaye kwa sababu atakayefanya jeuri jeuri nafsi ndio ilefanya jeuri wa alhayata alhayat adunya na akayafadhilisha maisha ya dunia akufadhilisha maahira na kuishirikia ahera lakini kitakiwacho iwe nambari moja ya mwanzo katika kila kitu katika maamuzi ya kitu chochote kile masibara uko tayari kukosa kitu cha dunia lakini kwa ajili ya ahera kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atakupa kwa njia nyingine atakupa kwa njia nyingine lazima tufikie katika kiwango hicho ama yule amaye kwamba atakayefanya juhudi wa athara alhayat ad Na la maisha ad-dunya fa inna al hiya al Kwa hakika moto wa jahannam ndio atakwa makazi yake wa misa al-ma'wa ni makazi ambayo kwa bali yakuwa mabaya mtu kwenda kukaa kujilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala maisha yakawa maisha ya moto wa jahannam ni pahala pale ilivyokuwa pabaya nasallu allah la afia allah subhanahu wa taala salama wa amma man khafa maqama rabbihi kwa upande wa pili sasa kwa yule atakayechuga nafsi yake kwa yule ambaye kwa atakai kamata Ka kamba ya nafsi yake ikaiburura kaiki makeipeleka katika mambo yaheri allah anasema wa amma man khafa maqama rabbihi ama yule ambaye kwa atakaiogopa kwenda kusimamishwa ya yani mbele ya mula wake. Yaani akaogopa kwenda kuslimishwa mbele ya mula wake. Akawa mbele ya mula wake na kwenda kuhesabiwa. Wa kulli abdin sha'fa yalqahu. kila mmoja katika waja wa Allah Subhanahu wa taala atakwenda kukutana naye Mola wake. Kwa ajili ya kuhesabiwa yale ambayo kama aliyofanya na anyoendelea kuyafanya katika haya maisha ya dunia. Wayafifu baina ya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 hapa hivi tulipo ndio inatakiwa mtu aogope kisha basi baada ya kushapuogopa duniani hapa tulipo familia bina ajilihi kisha akaja akafanya kwa ajili ya huko kuogopa kwake hicho kisimamo akafanya mambo ambayo kwamba kwa ajili yake ndio maana atakwa ni mambo mazuri akafanya mambo mazuri wastawadda lil-liqa ila bihi na akajiandaa kwa ajili ya kukutana na mola wake wala nafsa an elhawa na allah leni kusema wanahe nafsa na kaikataza na nafsi yake alilhawa kutokana na matamadi yaani mambo ambayo kwamba allah subhanahu wa ta'ala Lolote lulote mlitakua hata kama itakuwa ni pesa au kama itakuwa ni kitu cha kidunia na we unakitaka vipi Allah anakuwa anakutizama tu. Hakuna kitu kama kudinda. Kudinda, kudinda unakauka. Kwa ajili ya Allah lazima nibsentefikifahala kwa ajili ya Allah. Unajua mimi kwa ajili ya jambo hili ikiwa nitalingia basi mimi kuna mambo ya kidunia nitayakosa. Basi na uyakose. Na uyakose wala halamsa anil hawaa la kaykataza nafsi yake kutokana na matamanio yani mambo ya matamanio matamanio yani kwa maana gani mambo yenye kupendwa na nafsi nafsi inayependa mambo mabaya sasa haya kaykataza nafsi yake kwa ajili ya mambo hayo allah anasema fa innal jannata hiya al Kwa hakika pepo ndio yatakuwa makazi yake pepo biye atakuwa makazi yake ya kwenda kukaa mileni tena makazi yenyewe sasa utakuta kutokana na nafsi kutokana na nafsi watu wanamewanyika watu wanamewanyika yani nafsi kwa yule ambaye kwamba atakaye nafsi yake vizuri na yule ambaye kwamba atakaiacha nafsi yake akagafilika na pinchwa nafsi yake watu wanamewanyika na wat, yaani wapi? Wan, wan, Watagawanyika siku ya kiyama kesho. Kama duniani hili halionekani waziwazi. Lakini lipo. Bal ladhihri lakini duta ladekana na haifai kumkatia mtu katika jambo hili. Lakini katika akhera watu, watu watakwenda kugawanyika. farikun fil janna kuna kikundi kitakuwa katika pepo wa fariqun fisari na kuna kikundi kitakuwa motoni. Sababu ni nini? Sababu ni wale matendo ambayo kwamba atakayoyafanya mwanadamu katika haya maisha ya dunia ikiwa matendo hayo ya kheri au matendo hayo ya shari ndio itakayosababisha mtu kwa katika mtu wa peponi au kwa mtu wa motoni kwa ni mtu wa peponi au ni mtu wa motoni wallahu jalla wa allah jalla wa ja'ala li ibadihi almu'minina Allah ameujalia yani amewaekea waja wake waliokuwa wabidi amewaekea wakati ya taqarrabuna ilaiha wakati ambao wao wanajikurubisha wana wana fiha katika wakati huo mitoati kwenye mambo bali bali ya utiifu wayadun ma awjaba Allah alaihi na wanatekeleza yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyalazimisha ame kwa alikwa wao wayatekeleze Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wajawake wa waumini hadi amewawekea wakati katika wakati huo wao wanajikurubisha waumini wanajikurubisha kwa Allah kwa kufanya mambo mbalimbali ya utiifu na wanatekeleza katika wakati huo yale aliyqalla wa Allah wala zidisha wao ayatekeleze wa sasa kwa kufanya hivyo fayafuzuna biridha allahi azza wa jalla wao tafuzu yani watafanikiwa kwa kupata radhi za Allah subhanahu wa taala wayadkhuluna jannatahu yawm alqiyama na wataingia katika pepo yake siku ya kiyama wa amma idha ahamalu amma wa takabu ya Hawakuyapa muhimu hawakutekeleza maa yale ambayo Allah dhirabu alikwa amewaamrishanaayo muumbaji wao aza wa Jalla wattabau ahwaa na wakafuata nafsi zao wadhiya faraida Allah na kazidupilia bali na kudidharaa ibada lazima ambazo Allah amewalazimishia wao wazitekeleze وارتكب ما حرب الله نا كيدابيا كفيافيا يعني الله عليهم يعني هربيشا فان الله يعدلهم وحقيقه الله سبحانه وتعالى يعدلهم امين كشكوانداليا واو نار موت موت اباء وقود الناس والحجاره كودي زكي ني watu pamoja nawe ndio moto ambao Allah aliyokuwa amekwishakuahibia alaiha malaikatul dhilal walizu wa moto huwa ni malaika Waliyokuwa wakali tena sana mno shidad wa kaba tena sana mno la yaasuna rasul allah ma amara hamwash allah subhanahu wa taala katika wale wote ambao kwa allah Aliyokuwa ambewa amrisha ili wapate kuyatekeleza fa anta ayuha almuslim basi wewe ewe muislam Ewe ndugu yangu Muislam katika mwezi wa Ramadhani ambao kwamba bahaudi siku nyingi kuingia kwake utakuja. Kau ukijua kwamba unatakiwa ujikaze na ufurahie kuja kwake mwezi huo. Kwa ajili hii basi. Falhas. Kijadhibikana, alla hadhihi fursaun adhimatu kwa mkuja kwa mwezi wa ramadhani ni fursa ambayo kaba ilikuwa umri wa hivyo fa fa na uwe ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yughinaka ala al-amal salih akusaidie na akutie nguvu katika kufanya matendo yaliyokuwa mema fiha katika masiku haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wasalillaha al-qabula na uwe ukimomba Allah subhanahu wa ta'ala kukukubalia matendo yako ya khairi utakayokuwa unayafanya walmazida na wa kibaba Allah subhanahu wa ta'ala kuzidishiwa min fadlihi yani akuzidishie katika fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala fa in man adraka shahra ramadhana. Kwa hakika yule atakae udiriki yani atakae upata mwezi wa ramadhani wa mkanahu Allah na akawezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala minal intifad bi kutekeleza yale ambayo kwamba atakayonufaisha katika mwezi huo fakad ana ama Allahu alayhi huyo, ake, ake, Kwa hakika huyo akaya kijua kwamba Allah amemneemesha tena kwa neema ambayo kwamba ilikuwa kubwa yule ambaye atakayodiriki mwezi wa Ramadhani yani kwa yalikabana atakayopata bariki wa Ramadhani na akawezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza kunufaisha yeye na kunufaisha huko hayo yananufaisha katika dunia na yataendelea kunufaisha duniani mpaka kesho yake na vile vile huyo faqad ana ama Allah alayhi wa hakika akayajua qaba allam namnesha ni'ma tabi matan wa ni'ma iliyakuwa kubwa tena sana ndo la hailinganishi na wala hailingani na kitu chochote chochote wallahi nema hiyo hailingani na hapa kwa jina la Allah hailingani hata kama utakuwa kuna mamilioni ya mapesa hata kama itakuwa kuna mabiashara makubwa makubwa au kuna mfanyabiashara mkubwa mkubwa au kama atakua mwenye cheo ambao kwa kile kikubwa ndumu na, na fasi ambayo kwamba ilikuwa kubwa mwenye vitu matumizi katika dunia hii viyo vitakavyokuwa neema hiyo ndugu yangu kama ukijua ya kuuniriki mwezi wa Ramadhani na Allah akakuwezesha kufanya yale atakayokunufaisha katika dunia yako na katika akhera yako basi wewe una neema kubwa Allah akakupendelea wewe Allah akakupendelea wewe wallahi neema hiyo hailinganishi na neema nyingine yote neema hiyo haibigani na neema nyingine yote ile. Kwa hivyo cha kufanya ni mtu kujitahidi kuweza kufanya mambo ambayo kwamba aliyokama mzuri hata kama atakua hana kitu. Hata kama kwa hana kitu. La ya adilu shahara. Shay'un hakuna ambacho kwamba kitakacho lingane na mwezi huu tukufu wa Ramadhani. Limani waffaqahu Allahu kwa yule atakayewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala walau kana la yamliku min ad Hata kama atakuwa hamiliki katika dunia hii hamiliki shay'an chotote kiwa kama atawezeshwa na Allah kupata neema ya kufikia mwezi wa Ramadhani na akafanya yaliyo mazuri kama ata neema ambayo kwa ni kubwa tena ndo idha manna Allahu alayhi atakaponeneshwa na Allah subhanahu wa ta'ala Bi bihadha shahri kwa gomezi huu rabihu huwa rabihu yadiyat kuwa mwenye kupata faida wa huwa tajiru na yadiyat takuwa mfanyabiashara fil haqiqah kiukwali hadha yeye ndiye atakayekuwa mfanyabiashara wa huwa al-dhabiyu fil haqiqah na yeye ndiye kuwa tajiri kiukwali falaisha al-dhabiyu hakuwa tajiri alladhi yamliku hadhihi ad-dunya yuli abai mwenye kuimiliki hii dunia fa innahu idha baya al ya taka kwa hakika yeye atakayepoteza akhera فانه fa فقير خسر الدنيا والاخره Kwa hakika yeye atakwa ni fakiri yani fukara amepata hasara yani amekula ya duniani na atakula khasara ya akhera bali dunia hii si ya yote dunia si ya yote dunia ni kitu ambacho kama chenye kupita dunia ni daraja la tunakupitia laysat li ahadin si ya yoyote hiya hiyathilu tariqi Dunia mfano wake ni saa sana mfano wa njia aladhi yamaru alih naas kulluh amayo kama wanaipitia njia hiyo watu wote wayaturukuna hulqairih kisha wanaiacha kwa ajili ya wengine wangaapi ambao kwamba waliokuwa najulikana kama walikuwa ni miliardia walikuwa na hichi na hichi na kama ndivyo ndivyo vikubwa vikubwa Ukisoma katika historia utaona hayo bila katika taraje lakini leo wako wapi hata vichana ndevu vyao hadi yani wa jukuu zao hawana hayo hayo si kitu ambacho kwamba kilichokuwa kikubwa kikubwa Allah kukuwezesha mimi kuniwezesha mimi na kukuwezesha wewe kuweza kuyapata masiku hayo na tukiyayafanya yale mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliko anayaridhia mambo hayo sisi tuweze kuyafanya hilo ndio jambo ambalo kwamba ninatakiwa kwaada mtu ahakikisha analitilia mkazo na analipa umuhimu wa kiwango cha juu sana kuweza kulifanya duniani ni pahala pa tu kama mtu atakayefikiwa na mwezi mtukufu Ramadhani na akaweza akafanya vizuri akautumia wakati wa mwezi wa Ramadhani kwa kufanya matendo mazuri basi huyo ndiye ameyokubaliwa na fadhila kubwa kwa nini? Kwa sababu fa'idha fadha ila shahri Ramadhana. Kwa hakika fadila zababimu mtukufu wa Ramadhani kathiratun. Ni fadhila zilizokuwa nyingi. Idadi yake ni idadi ambayo kama ilikuwa kubwa sana. Wa na kila mmoja ya akhudhu min hadhihi al atachukua kutoka katika fadhila hizi Ma wa waffaqahu Allah lihi. kiasi kile atakachowefikishiwa na Allah. Subhanahu wa ta'ala faminhum man yastakmiluha wapo katika viumbe wa Allah Subhanahu wa ta'ala Yani wapo katika katika wanadamu wakataokamilisha kuzikamilisha fadila hizo zote wakazichukua lakini hii sio hali ya yoyote tu kama naweza kufikia kiwango hicho bali ni hali ya wema waliokuwa umetangulia wakiongozwa na maswahaba wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa innahum kanu yafrahoona bi shahri ramadana kufika, wa walikuwa kifurahia kwa kule kufika mwezi mtukufu wa ramadhani ma anlahum pamoja na kuwa wao fi kulli al katika kila mwaka wa huma ala al wa wapo katika juhudi na wapo katika kufanya bidia hali ya juu kwanza katika kumti allah subhanahu wa ta'ala usiku wanakesha kufanya maibada mchana wanafunga kufukafunga ya mwezi wa Ramadhani lakini ma pamoja na yale ambayo kwamba wao oh, walikuwa nayo sio kama ni kwamejipoteza kazi hao watahabadi tu wao haikuwa wao watahabadi tu wamejipoteza hivi wao wani kwa wanaipigania dini hii aliyenapigania jihad walikuwa wao wanatafuta elimu walikuwa wao wow, na mambo mbalimbali ambayo kwamba yaliokuwa unayatumikia na mambo waliokuwa wanayafanya na wanayahangaikia lakini pamoja na yote hayo kwa wao wana jihadi katika kuieka dini ya Allah ilipate ipate kuwa juu kwa kujana kutafuta elimu anakuwa kitafuta elimu pamoja na matendo mazuri mbalimbali waliokuwa kiafanya lakini kalu lakini wao walikuwa yafurahuna bihadha shahari wakiufurahia mwezi huu wakiufurahia kwa nini wakaona kufurahia mwezi huu lima yaaalamunahu ya fihim kutokana nayo walikuwa nayajua yaliokuwa ndani yake mwezi mtukufu wa, wa? ramadhani bilziadati alkhair katika kuzidishwa mambo mema wa humu yuhibbunal khaira nawao walivyo wanapenda mambo ya khairi wa kullama yukarrabu ila alkhair dima takuta wa kulla bali kwa wanapenda killa kila mmoja katika yao anapenda kila kujikurudisha katika mambo ya anapenda kule kile kile wakati kujikurudisha katika mambo yaheri anapenda fakana salafu salihin walikuwa wema walio kuometangulia yadhtabituna bihadha shahri walikuwa wao Wanautamani sana mwezi wa ramadhani kule kufika kwake thumma yadumduhu kisha wao wachilebali kuutamani tu walikwana moba allah subhanahu wa taala ayataqabbalahu minhum aw kutoka kwa wao watakayefanya Waman ban ka na sasa kwa yule aliyekuwa hali wale walokuwa hali zao chini haziko hali kama za salafisali na kuna mambo kunifuikia wao taabu nikazi ngumu tena sana mdo sasa je, ajiache tu kwa sababu yeye si katika salafisali la sana fisali wao walio kwa mtangulia wao wanapata yote zile fadhila zote wao wanazipata kwa vile wanavyokendambia kuweza kuzitafuta lakini kwa yule ambaye kwa aliyekuwa iko chini kwa yule ambaye kwa aliyekuwa chini ya wao kwa hali yake yani wao tukufu zaidi wao na kibiriaheri zaidi fa innahu yastafidu yeye kinachotakiwa ajitahidi kwani yastafidu ata pata faida min hadha shahri kutoka katika mwezi huu mikadiri ma ya munullahu bihi alayhi kwa kiasi Allah takadumna lakini kwa shahri itakapokuwa haja haribu kwa kufanya mambo yaliyokuwa mabaya itakapokuwa nafsi yake haikugafilika katika mambo yaheri fashaharu ramadhana lahu fadhalin mwezi wa ramadhani unafadhila nyingi tena sana no. tena fadhila zizoku kubwa Fadhila ambayo kwa iliyokuwa kubwa kuliko zote katika fadhila za mwezi wa Ramadhani Au kitu cha kutunyulisha kitu cha kutujulisha mimi na wewe kama mwezi wa Ramadhani una fadhila kubwa sana ni kule Allah subhana wa ta'ala kuifanya fuga ya lazima kaifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani hakuifanya katika mwezi mwingine wote na miezi yote na mbili lakini funga ya lazima ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu Allah kaifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ina maana hii kuonesha, lilionyesha wazi wazi kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu na una fadhila nyingi sana. Allah kaifanya funga ya lazima ndani ya mwezi wa Ramadhani. Funga ambayo huwa ruknun min arkani al Nguzo katika nguzo za Uislamu. Allah ameifanya nguzo hii itekelezwe ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hivyo fakafa kafa bihadha sharafan. Panatosha. Kwa jambo hili Panatosha utukufu tena mkubwa sana wa fadhila. Panatosha kwa fadhila nyingi sana hili shahri kwa ajili ya mwezi huu wa Ramadhani. kule Allah Subhanahu wa taala kuhusishia, yani kuufanyia ubaalugh mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya kutekelezwa gunzo hii katika nguzo tano za Uislamu Wahuwa ni siamu nayo ni nguzo ya kufunga. Ni maana ni jambo ambalo kwamba lile kubwa ni jambo ambalo kwamba lile kubwa kwa hivyo kila mmoja ahakikishe kwamba anafanya vizuri wa chida bali fadila chungu nzima zilikuwa mwezi wa Ramadhani. Zinazoonesha kwamba mwezi wa Ramadhani mwezi ambao kwa kama una utukufu mkuu kwenu. Kwa mfano Qur'an al imeanza kuteremka duniani ndani ya mwezi wa ramadhani katika usiku wa lailatul qadri si katika usiku wa lailatul qadri si kwa lailatul qadri ni usiku wa mwezi wa, wa ramadhani tofauti kabisa kama wanavyosema baadhi ya watu na huku wanasubiri kwa hamu kama ifike listu shaabani yani usiku wa ya wa sha'bani dusi ya mwezi wa shaabani yani wanaita kili kwamba usiku wa kuabukia ileta siku ya jumaa inshaallah wa kuamkia jumaideu kule ambapo ni usufu shaabana kwamba usiku wake ni usiku la la ile tulkadir. Yani wao wana hivyo. Kwa kuwa wanaitakidi wa wao katika kutafsiri aya nambari aya nambari 3 na aya nambari 4 katika sotu duhani kwamba haya ifuraku kullu amri alhakim katika usiku huo upangwa kile jambo bali kama nitakelotokezea katika kipindi cha makamizima wao na iyakidi hayo yamo katika this fushaban katika nusu ya mwezi shambani hapana hakuna si mwezi shambani bali katika usifa la lailatul qadr na katika surah katika sura ad sariha katika aya ya 85 katika sura al na katika sura na katika suratul qadr bil layl ndemkuja wazi kuonesha hayo nika, nika Inamana, ni katika mwezi wa Ramadhani ina ni fadhila hiyo pia ambayo mimi najasipizungumza hiyo tena fadhila kubwa sana no kule kuanza kuteremka Qur'ani alikuteremsha Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa nini ikawa ndani ya mwezi wa Ramadhani ina maana yatosha kuonesha kama mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao kwa kweli kwa mtukufu kwa hivyo kila mmoja ahakikishe ahakikishe kwamba anafanya vizuri ndani ya mwezi wa ramadhani na anakimbia katika kuyakimbilia mambo ya kheri ndani ya mwezi wa ramadhani Asizebe mtu asizebee mtu ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani al adhanu lishai isha باذن الله kisha nataka nizungumuze kwamba lakini usione kama haya yatakuwa rahisi maadamu uko duniani au uko duniani ukikimbia katika mambo ya si rahisi الاذان الاشهار باذن الله تبارك وتعالى